מגילת רות פרק ב. ולנעמי מודע לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי. אליך נא השדה ועל הקטע ושיבולים אחר אשר אמצא חן בעיניו. ותאמר לה לכי ביתי ותלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים וייקר נקרע חלקת השדה לבועז אשר ממשפחת אלימלך והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים אדוני עמכם ויאמרו לו יברכך אדוני ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר נערה מואביה היא השבה עם נעמי משדה מואב ותאמר על הקוטענה ואספתי ועומרים אחרי הקוצרים ותבוא ותעמוד מאז הבוקר ועד עתה זה שבטה הבית מעד ויאמר בועז אל רות הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללקוט בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי. עינייך בשדה אשר יקצרון, והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית והלכת אל הכלים, ושתית מאשר ישאבון הנערים.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 ויאמר לה בועז לעת האוכל, גשי הלום, ואכלת מן הלחם, וטבלת פיתך בחומץ, ותשב מצד הקוצרים, וייצבות לה קלי, ותאכל, ותסבע, ותתר, ותתקום ללקט, וייצב בועז את נעריו לאמור, גם בין העומרים תלקט ולא תחלימוה וגם שול תשול לולה מן הצבתים ועזבתם וליקטה ולא תגערו בה ותלקט בשדה עד הערב ותחבוט את אשר ליקטה ויהי כאפה שעורים ותיסע ותבוא העיר ותרא את אשר ליקטה ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה משובעה ותאמר לה חמותה איפה ליקטת היום ואנה עשית יהא מקירך ברוך ותגד לחמותה את אשר עשתה עמו ותאמר שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז ותאמר נעמי לחללתה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 טוב ביתי כי תצאי עם נערותיו ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותתבק בנערות בועז ללקט עד כלות כציר השעורים וכציר החיטים ותשב את חמותה.